Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Esselamu Aleikum të ndërur të leshikos Erdi edhe kjo e martë dhe është koha që ne të takohemi sërish së bashku për të trajtuar pyetjet tuaja të dërguar në adresën tonë elektronike për atë redaksion në pyetja@services.com. Më vonë në studios sot për të trajtuar të gjitha këto pyetje të arritura është Hoxh Irfan Salihu nga Prizreni, cilëti të shëroj mirëserde. Hoxh Selamuleikum, mirëserveta. Aleikum selam wa rahmatullah dhe mirëseje. Pyetja parë në via është nga Besarti, thot kush janë shihet? Shijat apo rafidit, jenë grup i cilje është paracit qëshën kohë në sahabave dhe kanë devime rënsore me besimin e helisionetit. Shijat ose rafidit besojnë se kur anin që e kemi ne venduar tona nuk është kur anin i zbritët për Allah o tala ta dhe qojnë Mushaf Uthman por thojnë se ne kemi në Mushaf në Kur'an tjetër që e quajmë Mushaf Fatima. Të cilin pretendojnë që është 3 herë më i madh se Kur'ani që e kemi në dorë dhe mendojnë se 6 muaj pas vdekjes Resulullah sallallahu alaihi wasallam derisa edhe 6 muaj ishte në jetë Fatimia bija e Muhamedit alayhi wasallam, mendojnë se kishte vazhduz zbritja e Kur'anit dhe se ishte ritë edhe tri herë më shumë se sa Kuranit që kemi në dorë. Kjo se i përket qështë se Kuranit. Mendojnë se Ebu Bekri, Omeri dhe Othmani nuk jënë dash të ishin khalife të muslimenve për është dash të ishte Hazit Jadio radjallahu anho kontestojnë fmi të pejgamberit ari i salatu o selam e pranen vetëm fatimen për arsye se la dhëmin që e ja bën Aliut radhiyallahu anhu ja bën në një prej pikave përveç që kanë jo ja ofert familjarë e Resullullahit sallallahu alaihi wasallam, ja ja kontestojnë edhe çështjen se kanë dhëndrë pejgamberit alaihi wasallam, do të, të e lavdrojnë, jo kontestojnë, po e lavdrojnë edhe në këtë pikë. E po të pranonin edhe fëmijë tjer të tjerë të pejgamberit alaihi wasallam ata pranonin edhe Uthmanin radhiyallahu anhu që i ka pas dy çika te pejgamberi alaihi wasallam ata ka në zjedhë më të kegjën duke jamuhu fëmi të Resulullah sallallahu aleyhi wa sallam pretendojnë dashurin dhej alibetit familje së pegambejt aleyhi sallam dërsa jenë më stepër me që ëshajnë familje në Resulullah sallallahu aleyhi wa sallam ëshajnë grot e pegambejt aleyhi sallam ëshajnë aishën radiallahu anha Aisha, Hafsan, chi kan hasit jo merit që kanë nëna besimtarëve të grua e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Uh, Aisha për shembull e fyen me fjalë shumë të rënda. Uh, Aisha radiyallahu anha Sura Bakara, Suria Al-Lupus që është zbritur në Kur'an dhe është Suria më e gjatë e Kur'anit dhe many times e fillon pas Surës Fatiha që e fillon Musafin përse surja lop aludon në Aisha radhiyallahu anha. Pasto, po eh formën e namazit nuk e kanë sikur ne, falën 3 herë në ditë me bashkim të drekës dhe të 100 iqindi, dhe të 100-s dhe e bashkën akshamën dhe eh yacîn e kanë në një çah tërsisht tjetër, eh të quhetur niqamutha që është një kaj knajësisë apo në një kja me kontrat, kur kurë rizën një femen dhe bëjnë një kontrat për shamë një javore, apo dy javore, apo dy mujora, apo dy vjeqare, dhe kurë përfundon kontrata, njëjtë si kurë në qështet e kontratave të qiras, përfundon edhe martesa e tëne. Njën gje e këti ila është ndalu për e Resulullaj, sallalli a.sallem, në ditën e qëllirimit të mekes, kemi hadith që i ka ndalu për e gamberi a.sallatu, selam armësimi i tyne është i vazhdueshëm ndaj sahabeve shokëve të pejgamberit alayhis salam që akuzojnë për tradhti të mesazhit të Allahut dhe të pejgamberit alayhis salam shumica të gjithë sahabeve u thënë kafira përveç disa vedve 6 vedve 8 apo 13 vedve varësisht prej librave të të tyre para më ndoni 114.000, apo mbi 100.000 sahabe i la pejgamere së më hajin lam të mirës dhe të thu se mbi 100.000 vetë janë qafira, apo vetëm 11 janë besimtarë, kjo të regonë devijimin total të ty në qështet e islamet, se islami ka burimin Kur'anin dhe sënjetin e pasë pejgamere të islami sahabët jënë shokë të Resulullah s.a.s. atët e sërtë nej ka të regu njeve fjallët, veprat dhe sjellet e Muhammed t.a.s. Ta shash shpaljen nuk mund ta bështi mnyëtë drejt për drejt se atër e të regon se je kja firi hapën, por muna fikët dyftyrësha qfar banë, u infiltruan në radhet e muslimenve e pas tene kinëse po bajnë vepr të mirë si kur që ishte Abdullah ibn Sebe që ishte që fut jehudi pra nej në hap tazim një publike istamin, në realitet kështë e rrujtu rejtën e ti nda istamit, dha i ban të përzirjet në filim se Aliju duhet të vinë, pështë, e të Aliju ka këtë drejtë legjitime dhe pra tyjtë edhe nëmruhen si filimet e para të shizmit ose rafidive që do të të refuzuzve. Këta njerëzë me kontestimin e sahabëve kontestu në vetë shpallin se nëse dënë me isha dinin, isha i sha dinin, sha i trasmetust e këti dinit për shambëll nëse on nuk du që ti ta men një lejmë dhe ti më thua dëgjove kështu kështu unë e di lejimin me për, për ta kontestu ty që ty me ta pështjel tham kusht të regoj të i thua filoni lebe se a e rren unë e më kundër lejmit dhe qëfar bëj, unë e sulmej transmetuesit e lajmit. Kështu që ta bënën me sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Sulmon, ata të cilët na transmetuan. Nëse i thu Yahudive se kush janë Yahudit më të mirë te ju, kan më thënë shokët e Musës alajhi salam. Nëse i thu Krishtterve kush janë më të mirët te ju, kan më thënë shokët e Isaut alajhi salam, për apostujt ose havarijt nëse më së thuaj rafidive shijave kush janë më të cinnt në umet në momentin se kanë më shok të shoktë mami të Tarisa sallallahu alaihi wasallam ç'është absurditet i llojit të vet dhe i papranueshëm ë nuk mundet meqen ai i cili ka dhëftu krah për krah më sallam, me Resullallahu sallallahu alaihi wasallam me qen dyftësh dhe me qen kafir nuk mund me qen ai i cili ka dhëftu krah për krah me Hazeti Adin dhe Hazeti Adia me ta ka bo që dirime dhe luftra të quhen kjafira. Pra ndaj, e themi atë që fare ka thonë, e bentemje, ajo që fargjinet në libret e shiave, dhe kush beson atë që fargjinet në libret burimur të rafidive, ajo është kufër dhe atë atë sirët thrasin atë, atë e në kjafira. Esa masa e gjërë, populata atë i vene që kësidron vetin shia ose rafidi, nuk mund të etiketoj me fjal të kufrit dhe të themi kjafira, deri sa veqe veq me se cilin nuk e shofim se a janë apo nuk janë e, konform besimeve që i kanë në për librat e të në. Së ka mundësi tho të thote vetit qia, por nuk besën natë qëfar ka në librat e të nuk i një, nuk, nuk thirë në ato, ato qështi. Pëndaj duhet pato shumë kujdes për e këti se i këti devjant që s'ka të bëhe kur gjohë me islamin totalisht nuk ka të boje me Istamin. Istamin ka reju o martese në femreve që jenë pasuset të qitapëve qelore, të librave qelore, si kur që jenë jahudit dhe kryshtërt, nësë është femën që i fute fetare që besën në fin e vet, apo kryshtire fetare që besën në fin e vet, ajo lejohot që të martohet për një muslimonit të dëvëqëm, të mirë, i ciri ka mundësi me e thyrë dhe me e, e bo muslimonit por nëse është e devotshme dhe besimtare e fortë në rafidizëm dhe në librat e saj kjo famë nuk lejohet në një decizive më martu prani muslimanit sunni se nuk konsiderohet që është pjesëtar e ummetit të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam andaj themi se jo vetëm sekt i devijuar tarikat por thjesht nuk ka të bëjë rafidizmi kurrë gjoma me islamin sikur që azitijisa është i pasë të për kryshterve, azitimusa është i pasë të priqifudve, Mohamed A.S. dhe azitjaria është i pasë të prej rafidive. Po, vazhdajmë të animi përgjën e mirësadit, thotë atë duhet të merë të hretë pas dalisë e gazërave, po mjafton vetë marja e abdesit. Dalja e gazërave prej anusit e prish abdestin, por e, nuk është e kuizumë që të la atë vent përveç nëse ka qenë lloj tillë që ka qit në ndytësi. Nëse e ka lag atë vent apo ka qit pa dashje, edhe në ndytësi nga mbrënda, atë e la për shkak se është ndytësi, jo për shkak të gazit. Nëse vetë ka qenë dalë e gazit, e merr abdesin, pa pas nevojë që të intervenoje me ujë për me la vent. Ja Yusufi na dërgon një pyetje, thotë jam një vëlla musliman dhe e pyetën që kam është kështu. Namazin e kam filluar para se të hyj në moshën madhore bylyk, mirë po në fillim si shkasimos dijes kam falur namazin duke qenë gjunub pasi në rrethin ku kam jetuar më parë skam pas prej gata ditë pasi që as vëlla e as baba nuk kam, mirë po tani kur kam kuptuar kam frikën që ato namazet që i kam falur në vend që të fitoj shpërblim për to kanë frikë se kanë bërë mëkat, si qëndron puna kanë ndonjë kompenzim. Allahu i lut, Allahu i çfarblet që e filloi me fal namaz dhe at ma shalla në mos shupt hershme edhe pa hyrë në kohën e pjekuris. Para bilikut ti e kish përblimin inshallah te Allahu Teala për ato namaze për arsye se e nuk e kanë i vetdijshëm për gjinën që e ke bë. E the pejgamberi sallallahu alaihi dhe an ummati al-khata wal nisan është ngrit për ummetit tim shkrimi i mkotimit në ë gabim edhe në harres. Nëse për harresë i ka kaluar kohën e namazit, inshallah te Allahu Teala nuk i shkruhet si mëkat apo nëse ka gabu nuk i shkruhet si mëkat. Se ka thënë ë e, e mangët e çekt dia dhe po tregon se ka qenë në motion fillestar në fillim ë pasi që para bibliqut e, par e ka filluar namazin sigurisht se në fazën e parë të pubertetit ë ka ndodhur që të falë namaz pa e ditë gjustin se s'ka pas kush t'i tregoje gjynah nuk ka po inshallah lusi allah taala që edhe të ketë pas sevapë për namazet që i ka falë edhe pse i ka falë nasi ë gjenti Oh, një pyetje na vjen nga Gjermania. Fatullah selam alejkum vëzërr të dashur, gjendem në Gjermani dhe namazin e falim në një xhami të turqë, elhamdullillah sepse s'kemë ende xhamin e ju anton. Kur tregon imam i hutbën e ditës së xumas, e zgjat deri 30 minuta, un nuk e kuptoj hutbën në gjuhën turke dhe marr lezej Kur'an. Ësht kjo në të mirën tim apo në të keqen tim, Allahu e di shpërbleft. Nuk është mirë që gjatë kohës kur imami e man hudben nuk është e lejuar jo vetëm që nuk është mirë, por nuk është e lejuar që të folet apo të veprohet çfarë sande e cila aludon në mos interesimin e dëgjimit të hudbes. Edhe biseda e namazdhive me njëri tjetër gjatë periudhës kur khatibi e man hudben e tij është e ndaluar, se ka thënë pejgamberi alayhis salam kush lviz po qoftë edhe me guralitësë, se s'ka pas të epi, në këtë pejga me të Arisaq, në Gjamit Resulullah sësësë, e ka qenë drejt për drejt kontakti i e, gjematit me e, dhejun, me rranën e shkretinës, po qoftë edhe me lujtë, veç me guralitësë, apo sot që luin me të spi, apo luin me telefon, apo sene, ka thanë fëkha dhe lega, e, e ka humbë se vapin e gjumasë. Se vapin gjumasë është falja e mkatëve më brenda dy gjumave. Gjumaja i falë mkatët të sirët jenë vepru mes dy gjumave. Bandeja shumë në nësi, ardhja heret në gjami para se të filloj e hytëmën me mbajtë khatibi i gjamis. Se pejgambir Alisat Sallam ka të regu se rrinë me lachet të sirët i shkrujnë në hymje emrat e gjithët njënë që vjenë me prezentu në namazin e gjumaz. Dhe kur të filloj e, e khatibi i xumas hoxha kurë fillon hutbën nat moment i mbyllin fletushkat e ato ne qi kan shkru dhe edhe melaqet ulen per dëgjuh hutbën e xumas e cë është obligative për vlefshmërinë e namazit të xumas. Derisa vllau me mënyrën se si sillet në brenda xhamis duke marr mushafin për shkak se spi kupton gjuhën turke, kjo nuk është për ai, nuk është e lejuem dhe nuk është për terbiesën e muslimanit. ë se jo të gjithë i njohën xhamatlit brenda xhamisë, ka mundësi që të aludon dikush në ty se ti e, po e bojkoton hyjmen e imamit, apo se nuk je i kënaqur me atë çfarë imam i është duke duke fol dhe e shtruk me në qoshe dhe pa lexon Kur'anin. Duhet dhe në denjoj edhe nëse nuk e kupton të adirën se je në lutje të melacheve, se je në në tubim të, të bekum, që Allah o tala, inshallah, të përkujton e, me prezencën të ndët, të përkujton para melacheve të veta, dhe inshallah, është me gjdis ku falen më katët, përndet mjafton prezencë a jotë, edhe nëse jotë gjithë dhësë send, je duke kuptu se është gjuhë tjetër, e, ndoshtë të duke të mërzicme pëse zjatë gjysë ore, por hajit e këtë dënyaz ditë më xumah kur falen haxh ose në umra se në ramazan qëndrojn qeta s dhe dëgjojn khatibin që flet apo rabe, nuk, e mban hutbën në gjuhë arabe dhe falen nuk bëjn gjestet që aludojn në mos bindje dhe mos dëgjëshmëri të hutbës andaj i kërkoj ketullahun që të mos përsëritet këtë çështje se është gabim që të merret të bëhet një ibadet në kohën kur as duke u bën një ibadet, the jimi hutbes është ibadet i veçantë dhe duhet dëgjuar deri në fund hutbën e khatibit, edhe nëse nuk as duke e marr vesh hutbën e tij. Prandaj kolegë kur jemi këtu tek rregullat e dëgjimit të hutbes, a ka ndonjë përjashtim për ndonjë person në, në disa raste që të flet gjatë hutbes apo të bëjë ndonjë veprim tjetër? kam mundsi të bëjë işaret të tjera për to atë <coughs> rreg vrejti. Ka mundsi <coughs> që me anë të gestikulacioneve me sy apo me gisht apo me buz të thotë njerëzve të mos folin dhe të mos pengojnë mirvajtjen e hutbës së Xhumas. Për shembull ishte se dikush po i ban telefoni dhe nuk po i ndzirë. Se nëherë e kemi raste kur e, njerëzit për fatkeq nuk po i ndalin telefonat gjatë kohës e, hyrbës e gjumas. Dhe dikush të u mëndu se nuk ban edhe levizje me bo pa e let telefonin, e telefonin e ka e, me, me muzik. Dhe edhe kjo është një problem tjetër që në ka hyrë muzika në përgjamija. Muzika është e ndanume në istam dhe nuk preferohet jo po nuk lejohet që të jetë prezente në jetën e muslimanit, edhe nuk lejohet që të jetë prezente edhe në telefonat ton. Kta, e tonë. Këta përveç që kanë telefonat e vet, nuk i ndërpresin zërin e telefonit dhe lejojnë që telefoni me vazhdu me muzikën e vet, di sa përtynë duke mendu se ose vak mos më prek, e lën muzikën derisa të përfundojë thirrja me atë muzikë si rase ka mundësi që muslimani të rhiqet vërtetën dhe ose me prejkje, tje bëje me gjestikulaciane, me isha rejte që nare të telefonin, apo me gjisht, mos falë mjë tha njerëzë, kër i she duke furë, këto kanë leju djetartë, që të të rriqet vrejtje. Êshtë e leju me gjatë kohë, se hudbës pashtu pa edhe falja e dyre qatëve namaz të jetur me zgjit, kër futësht në gjami, edhe nëse është hudbja duke unë bëjt, është e lejuar që me falë namazin, e dhëreçateve. Por nuk ka nevojë që çdo herë, sa herë që të përmendet emri Muhamedit aleyhissalatu selam në hutbe, të thonë salavate për xhamatin. Se mjafton në mëjlis një herë të thonë salavatin ndaj Peygamberit aleyhissalatu selam sa i ri përmend hoca Resulullah sallallahu alaihi wasallam nuk ka nevojë jomati që të thojë salavate vazhdimisht me hocën. Prandaj këtu uçi në mësheni për kujtimin e shkurt të disa rregullave të xhamos. Edani sa mos harrej që po na pengon për xhamia kur po përfundon hithbia e xhumaz. Ëh, edhe namazi i xhumaz po vrim gjatë daljes kur dalin të rinjt, por të jashta, qysh mrenda xhamis po fillojnë për çafimet ëh dhe bisedat me njëri tjetrin. Selam aleikum, ku je vllaç, qysh je? Senë për tregue dashnin dhe mallit që i kam hapën një ditë. Brenda xhamis nuk është mirë me bo me ngritë zonën, se enda ka njërës të sërë të vazhdojnë në mazën, diku shifalë dy reqate apo katër reqate më brenda objetët gjaminës, ti nëse je duke dalë, ti e ke kry obligimin të gjumazë më brenda gjaminës dhe oborët gjaminës, ku ka mundësi mundëgju zonat më brenda dhe mi pengu në mazit, nuk është prej tike si sdame që të ngritën zonat të rrihen shpatullat e njënit jetërit dhe të regohet malin nëse të ka marr malli për vëllahun, që duhet me të më marr malli për vëllahun, atëherë është mirë të shkuë edhe më bëz ziyaretat vëllahun. Është mirë një 2-3 minuta më bë bisedë telefonike edhe më pyet për gjendjen e vëllaut, se si është, edhe më ja dëgjoj zonin për hir të Allahut tanë. Sot rallë kemi telefonatë ku njerëz thrasë veç për mënai zonë, me të dhoni selam edhe më pyet për gjendjen tënt. Do thotë është mirë që telefoni të njohohet, të pyetet gjandja e njëri tjetë është mirë të bëhen vizitë të njëri tjetë por jo nuk është mirë që brenda xhamis të bëhen kështu ë tollovina ngritje të zërave rasti nuk pengojnë shpatra. të tjerë duke falur zatet po i pengojnë jo mund të i pengojnë po po i pengojnë se kemi kështu vrejte për xhamatë që hoco akomunsi të utëri që të vrejta po të riken vrejten po përsëri pas 2-3 xhumave po përsëriten të njëjtat gavime andaj po shvejërosen atë prit ti mediumet ujë që të të rekin vrejten, ka mos, ku të qëfshin në mëslimonët, më brenda gjaminës, nuk ka mabetet e dënjënsë. Gjamina është bo për madhuru Allah, me lartësu Allah, me madhuru Allah të anë. Dinë i jashtë dhe biseda, edhe për provimet, edhe për shkollën, edhe për shëndetin, edhe për biznisin, edhe për vizitat, për gjithët që është e që është në interesin e juj, bisedone për jasht jami sa më dërtet po krijohet një kaos i zonave, po krijohet një pamje jo e mirë. Dis dom le fal sunet që është mas namazi djemas pa ku dy recate më i fal. Nëse e kikohen për medalje nguti apo s'po dën më i fal kët sunet, kjo është e drejtë e jotja, por nuk është e drejtë e jotja më i pengu ata që doin më zbatu kët sunet rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem na mbrenci dikush ngrej e e bën dhikrin pas namazit dikush e bën namazën dikush lexon Kur'anin ende dikush e bën dua ti e ke kry mundesh me dark po në mënyrë të qetë pa zhurm kjo është etika e muslimanët dhe etika e ti vllao që mosmë lexoj Kur'anin çat kohës kur moat hudbe apo çfarëdo çfarë dëgoj qoftë pun tjetër A të rehojgjë parë se të vazhdojmë me pyqen e radhës në do të bëjmë një falu se shkurëtër. Të ndrorë dë gjuhës se ishte kjo pjesaj pare emisionit të sotëm duke kërkuar përgjigjen, dërsa ju vazhdojnit të që ndronim e në sepse pas pak do të rikëfemi me pjesën e dytë. ndërrimi kur rikthyem në studio për të vazhduar bisedën me të ftuarin ton rreth pyetjeve që ju na i keni dërguar. Huaj ndërruar një pyetje thot kështu. Punoj në një firmë private për programimin e kompjuterëve. Pyetja ime është se a më lejohet pas orarit të punës të bëj të njëjtën punë për programimin, por tani në llogarinë time jo të firmës. E, kjo varet për marrëveshjes që bëhet mes kontraktuesit të punës apo punë dhënse dhe punëtorit. Nëse nuk i pengon punë dhënse të një punë e këtijil që pas orarit punës, pas i që i kini kry obligime që i kini pas uh, me punë dhënse në juj dhe e kini kry ashtu si gjithduat punët që ka kërku për ju dhe për cilën paguheni, nuk pengon që ju të vazhdojni në dënjetin vend të punës për dërni kompjeterit të punës për programet juaja private. Por nëse punë dhënse nuk është në dhe ju vazhdojnë të shfrytëzëni objektin e ti, rrymen e ti, dhe kompjuteret dhe mjetet e tia për përfitimet tue e personalet, e kjo pu nuk është e lejume në islam. Nese ka marveshje që e ka pyrë dhe i thot a i nuk është problem, ti e ke kry atë që farë këmë kërku për e tia, dhe tani të joj që ti me mjetet e mjetë përfiton edhe të kesh përfitime personale, kjo është e lejume po nuk është e lejuar që të shfrytëzohen mjetet e tjetër ku pa leje e tij dhe të bëhen përfitime personale. Aleot Hoxha, nje ky kurse dhe bëjnë bëjnë biznese të ndryshme apo sikur se mie ku punon në spital shtetëror dhe më pas kthehet në ordinancën e tij private të punoj. Do thotë kjo punë kjo nuk prish punë. Tek nëse nëse spitali shtetëror tani Në perendim nëse nuk gaboj është ndaluar që një person i cili punon në sektorin publik që të punojë edhe në sektorin privat të vetin, të ketë ordinosën e vet. Disa vende. Disa vende është e lejuar. Nëse nuk ka bazë ligjore që e ndalon atij punën në private, në klinika tjera apo në vendin e vet, në shtëpinë e vet, nuk pengon mjekun që të punojë edhe në e, vendin publik edhe në atë privat. Por nëse është i kuzuajmë që nëse punon të kënej nuk ketë drejt me punon tjetër ka, dhe ti punon atërë është të ndalume dhe konsiderohot si priche e marveshjes. Nëse nuk ka liqë që jënë definume, apo s'ka bisedet të këtila dhe s'ka liqë që i ka ndalu, s'ka në vuj me shku me i pytë dretore në spitalit. Por ajo që përfat keq është duke ndodhë me spitalet tona, ajo është keq përdorimi i spitalit dhe keq përdorimi i pozitës e mjekut, që edhe për kundra saj se ka firma për rëngen, ka mundësi të banë analizat në bashkëpunim që i bëjnë me klinikat private, a i thotë, jo të ne, nuk po punën në spital, shko në filan kliniken, shko në filan ordinancën, apo eja pas dite se ta s'kemi rrymë edhe pse ka mundësi me bo, i për dëshirën që të përfitojë për i këti para, kjo është endalume në istam, kjo është mashtrim dhe kjeq përdërim, përfa të keqë shumë premjekve tonë, spitalin për e përdorin si vend për të bim për mështerive të vetë. Këtu s'kon mundësi me të bërë, po eja të kune të bëj examinimin më të pëllot. Këtu s'kon mundësi shkon filon vendin e me të bërë mërveshe për përfitime personale. Kjo është ndarume. Nëse realisht, me dë vërtet, nuk ka në spitalin e ti atë qfa përkërkohët pra analizave dhe ai e orienton ndikat tjetër, kjo është e lejuar. Po nëse ka mundësi spitali më i kryj këto analiza, këto fotografime dhe ai qëllimisht i fsheh këto mundsi për të përfituar më te për një aspekt privat, atë kjo është ndaluar. Me po po më duket se etika profesionale e mjekëve tonë në mashtme ka rën provim në Kosovën e pashtuftës kamë kësht për dorëime shumë të mëdha atë pozites publike, jo vetëm sektoren e shëndetësisë, po edhe në sektorin e arsimimit, arsimit, edhe sektore të tjera, vende publike përdoren për përfitime personale. Ë mjetet e punës nuk ke të drejtë në spital me të vdot dikujt fotografim rntgen, edhe mase më sërmi thonë jo skë nevoj më e pagu. Edhe nëse je punëtor i thjesht në një vend punës tu punuteni pranë nuk ke drejt të afrohesh me vëllahokët e tu, më u bë mirësi për kafeve tatë i vendit të punës, nëse nuk e pagun, vetë e pagun zotnia yt. Nëse të ka dhën leje, ti drejt më e bëj çdo që vjen, më e bëk të mirë, tamam. Por nëse nuk e ka dhën, nuk ke drejt. Më e bëj mirë ose më mi thon jo, s'ke nevojë më e pagu, ose desa nuk e pagun, vet po e pagun ë zotnju yt. Tani nuk gati se nuk ka spital publik që i krynë punën si duhet mjeku i vetë me gjithë pacientët pa kërkurë i shvetë. Korupcioni është në kurminacion dhe kjo është për e fatkesive të mëdhaje që i ka rokë sektorin publik në Kosovën e pastoftës. Në gjitha poret e jetës publike, për fatkeshë kemi korupcion të shkallës se lartë, kur njerëzë jenë detyrum që për operime, për analiza, për qëndrimë spitale, për egzaminim, për mjekut, pagu e thuj se është një një spital privat, edhe pse jam i taksa pagus, dhe është e drejtë e jonë e ligjore që përfitojmë për e të mirave të qërbimeve të spitalit, apo të qëndetsis, po e, karakteri ullet, në djenet e ullet a fetare dhe ato për të ratike komptare, janë ashtë të ullet a sa që fale nuk shëqohë gjendje të smutit, po shëqohë në gjepat e, e të smutit. A ndaj yjetëm rasti i kompjuterit, si mundani me çështën e spitalit, në çdo vend të punës nuk guxon të shfrytëzojnë jetën e punës, ta i vendos pa dile paraqaftë. Vazhdimë me pyetjen tjetër, thotë kam një sëmundje në duar dhe për momentin përdor një lloj kremi për shërim. Jam i detyruar të mos përdor ujëin e farë. Çfarë të bëj për abdes, a më lejohet te imumi? Lejohet në smujje, në thyrje e, kur nuk kam mundësi që të preket. Uh, ujë se mjeku musliman i cili ka dije fetare, ka dije shkencore, mjekësore i thot se uji për momentin ka mundësi me irritul lëkurën dhe nuk e lën efektin e ilaçit apo kremet që ti jep i efekt që në shërimin e lëkurës dhe ja ndalon për një periudhë caktuar me kontaktin me ujë, lejohet në periudhë që merr temum dhe të mos laqën gjymtyrët e caktuat që duhet të prejke ujë në rasën e abdesit, apo të gusnit. Atërë mjaftën, vetëm, me e prejke me dorë të lagët, nëse është fash, apo është gips, por nëse edhe kjo dorë e lagët është ndalume, mjaftën me dorë të terën, të prejke veç atë piesë, e, për të regu se e, jem duke marë abdesit, apo gusnit. Faleminderit tani me pyetjen tjetër, deshirtë të bëj një pyetje aleot për dorërimin e sasisë së vogël të alkoolit për gjellra, pasi disa specialitete nuk bën pa përdorur alkol. Këtë emisionet gjellrave të rinë në Kosov për fat keq, ose receptat janë ose në brenda receptit është përdorimi i venës apo në fond, kjo shkon mirë me një vent të kuqe, të bardh, të fritur me prishit, preksa e prasa. Uh, edhe kjo është një etik shumë e ullët televizive. Në një medis ku nëte 6% populatës shpreje që jënë muslimane dhe muslimate kanë dalumë alkoholin ti në gjithë dhe recetë nëse nuk është mranda receptit përdorimi alkoholit ti në gjithë recept uh, në fund e propozon përdorimin e venave dhe pjeve alkoholike kjo të regonë Kjo është promovimi alkoholit, kjo është në kundështim edhe me ligje që në miratu në parlament, ku është ndalu me tjushitit alkoholit dhe cigare e personave nën moshën të tëtë me dheveqare. Dhe duhet të kjetë dhe të respektohen këto e jo të bët edhe promovimi i pjeve alkoholike edhe në për emisionet të thjesht, të zikur që është pregatitja e receptave të ushqimit. Pa dhe këtu kemi të bëjmë një anomali dhe një prapavij, si pas mendimit tim, për tës bo masovizimin e pieveve alkolike në mesen e popullatës tonë. Alkoholi dihet domat e saj. Ë alkooli është i ndaluam në shumicë, është i ndaluam në pakicë, është i ndaluam me pi, është i ndaluam me përdor në për gjendra. Prandaj nuk guxojmë që të përdorim ato çfarë neve shohim me këto receta të cilat janë të muslimanëve, oni për shembë për shkakun kanalet e Turqisë. Turqit konsiderohen si kushinjeret më të mirë në bot. është kushina e dytë më e madhë në bot pasë saj kineze. Po të më e më parasyshë se kineze hajnë edhe bubreca, edhe insekte, edhe qka gjanë të hecë përmi tokë e hajnë, atë e më në thëmë se është kushina e panë bitokë në ftyrë të tokës, saj përket nëmërit të matë të specialitetëve. Dhe qithat të televizionë në respektojnë, në djenë të fetarët të muslimonve, jenë special fire, pa far e, pa fiet përdorimit të pijeve alkolike. Andaj i themi, nuk guxon të përdoret alkoholi në ushqime. Ë ajo e cila më shyni me fol pak më gjatë është e, mos kujdesi dhe mos etika mediale e mediumeve tona elektronike, e televizioneve tona, e gazetave tona e përdorimi dhe nëzitja për përdorimin e gjanove të cilat i din se nuk përkojnë me fen e këti popullit uajnë përnën mezër që të përdorin pjetë arkeolikën në ushimet dhe jetën e të në të përdiqë. Po, kalem të anjit e kënjë të maktik tjetër, tha, të kam unësit në rrëth, të në shëronin një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një n prej Fatimes, qikës Resullu Lajt, sallallahu aleyhi vesellem, babe kanë pas Alion, radiallahu anhu, që qe ka qenë buri i, i Fatimes, Hasani, ka qenë djelësh, dhe kanë lujtë me Resullu Lajt, sallallahu aleyhi vesellem, si fmi, para se dalëte në periudën e rinist të tëne, i kanë lujtë si fmi, me pejga mirin e lisa tësallam, dhe Resullu Lajt, i donë të shumë, E, kishte raste kur e, v, ishte në shtëpi apo në gjemi dhe i merte Hasan e Dhejuseni me veti në gryk dhe tu falë namaz të të sabija, është gjati shumë sejgjë dhe në Resullat S.A.M. dhe u friksova mështë i ndodhi diqë dhe e qova kokën dhe pse ashtë e ndalu me thëtë e qova kokën për qiqu se qëfar i ndodhi pegamet A.S.A.M. thëtë e pashë ende ishte njeri për njëpave të Resullu A.S. biqaftë të Resullu A.S. e pejga me Resullu A.S. atë shumë që ishte i but me njëpat e ti, nuk ngrite i deri sa e të përfondon të qefin e vetë. Dhe të të kanë qenë shumë të dasho të Resullu A.S. Hasanin e kishte lavdru Resullu A.S. dhe kishte thanë, inë e bniha dhe se jidën, kyfmi i imi është zotni, dhe ka qujtë zotni të rini se gjenneti, të jenë zot genereted janë për alibeit të faminos pagamedit selam janë për më dashurve tek elisoneti te ne ne i dojm i çmojm dhe i kemi shëmbëltyre për rinimin ton se si duhet të jetni i ri në islamin e tij ë por në kohën kur kishte fesate në kohën e, e përçarëve të muslimanëve Hazetjaliu ishte kalife, në në tjetë e kishte probleme me më avijun, dhe unë da disi shteti islam, pas dhekës Hazetjaliu të ertë imam Hasani, i cili pas gjash mu i pushteti, dërëzaj pushteti më avijus, më avijut, dhe u të rrhoqë dhe dëshiraj që në këtë form të bashkohë në radhë të muslimanë, më mu ashtë të si që premë të Resulatë S.A.M. dhe tha, sa ndoshtë Allahu dhe të baje sësbëp kët përmi bashku dy grupe të mëdha të muslimanëve, të ashtu edhe ndodhi ertë në Medinë dhe pas një pas disa muajë edhe vdes në Medinën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam apo në vendlinjen e vet, ndërsa Imam Husaini është i vrarri në Karbala, që u vra dhe u bë zullum ti nipit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe el-suneti beson se ka thënë e padrejt vrasja e nipit e Resulullah sallallahu alaihi wasallam që për rafidive është keçpërdor të imase për çfarë pas usht e e sinetit për të akuzuar e po ndralitet kanë qenë vetë ata të cilët e kanë tradhtuar Imam Husseinin edhe pse është thirr që të shkonte në Irak në Kufë por pastaj ne e kanë tradhtuar dhe kurqush se kanë ndihmu Imam Husseinin në momentet kur është vrarë dhe sot e kse ditë e rritin e rahjes që e bëjnë rafidit me zingjira apo me rahje të gjokësit që e bëjnë e kanë shrejtë për ndimit pëse se kanë ndihmu imam Hosenin në moment e kur ka pas nevoj për ndihme në tyne në e besim se këta kanë qenë përfacuus të dhenë të alibetit familjes pejgamerit alisat sëlam këta janë zotnit e djelmoshave të gjennetit janë gjennet lijt dhe lypim mshir për Allahu Teala ti ket mshiroj inshallah dhe lut Allahun Teala që të na bashkojë edhe me Imam Hasanin, edhe me Imam Husajinin, edhe me Fatimen, edhe me Azat Ali, edhe me Ali Beitin, edhe me gratë e Resullullah sallallahu alaihi wasalam, edhe me Aisha, edhe me Hatijen, edhe me Hafsan, edhe me pejgamberin alaihi wasalam, edhe me Bubakerin, Umirin, Uthmanin, Aliun dhe të gjithë sahabët dhe të gjithë pejgambert tjerë, Allahun na bashkoj me ta ya Rabina, ditën e e djoki. Vazdim tani me pyetjen e radhes se ta bën të marr abdes me borë, pasi që çellova në një xhami rrugës te nuk kishte ujë, ishte, uj, ishte ngrirë. Unë më abdes me borë dhe fal namaznit. Borëve shiu konsiderohet të pastërta dhe janë prej ujënave që lejohet me marr abdes për tyne. E mer borën e shkrim dhe për ujë që çet bora, meret abdesti dhe e, falet namazi. Edhe pse për fatë keq në e, disa zona ruralet, ka tundëve apo disa qytese, kur po ndodhë që të ndalen njërëz, me falë namaz, po shojmë gjamijet, cilët endes e kanë të regullu me situatën e qeshmeve dhe të e, veceve të tëne, në vejtoreve të tëne, është mishë që gjematit aty në gjamijet të kjenë parasyshke, që është që ka rukëtar të rastit, cilët ka mundësi që të nalen në gjamin e fshatit të tëne, apo e, vendbanimit të t dhe të mundësejnë muslimarëve marjen e, e abdestit, nëse nuk ka në të organizojnë letë lejnë ujë edhe në kohën kërë janë të ngrime ndoshta qeshmet, bides pakum me banë një organizim të gjematit për më smelat njerëzit që me buën me marë abdestin. Se jo që do një një një vijë pre shpizë, një ku ishtë vijë edhe pre jashta shpizë, dhe është një që të mundësot atyne, që të kënë uj. Por përdorimi i uj të shirë dhe uj të borës, është i reju në për me marë abdest. Jo fërkimi, jo fërkimi veç me borë, marin e ujt prej borës. Që mos kuptohet se ka drej veç me pak borën fëtyr, edhe u kryo ujt prej borës, ke mundësi me vo për me la. Por jo vetëm borën edhe me më ndu se e, e lajta fëtyrën. Po, për çjetër thotë ta bën të lidhi ortakrinë në një firmë private me një person që nuk është musliman, por është i huaj dhe mendoj se është nga dëshmitarët e Jehovait. Tregtimi me ju muslimanët është i lejuar në Islam. Muhammed ali satsalam dhe sahabët kanë blerë dhe kanë shitur tek judit. Është e lejuar dhe nuk pengon, por çoft edhe lidhje të ortakrisë. Por ajo që është të preferuam është që tu i japësh prioritet gjithnjë që të bëhet me musliman për shkak se emanetin dhe besnikërinë duhet ta ken më të madhe, më të madhe. S'po flas për muslimanët e suedit që nuk janë duke punuar me parimet e Islamit si duhet, e ndodh që e shesi musliman ai është madallaveragjisë, një jo musliman. Po po france po një musliman mërfild i cili e den vlerën e emanetit dhe e, e respekton atë në çdo pikë. Parimet është të riju me jehudi, krishterë apo jo musliman të bëhët biznesi. I përbash për qëft edhe orta kria. Por nëse është për dëshmitarve të Jehovës që janë misioner aktiv, ka mundësi që ndikojë e diqë kanë dopsimin e imani dhe istamit të të të të të të të të, atër theme ruju në këtë aspekt, Jënë në aspektin e, e vlef shmeri se orta, orta këtë në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t dinin tant, nëse i beson vetes dhe je i fortë që vetë dini dhe nuk ka mundësi me ndikou, po ti ndoshta ke mundësi me ndikou ta e pozitivisht, atëherë nuk friksh punë për oshta krita të kia. Po, dhe pyetja e fundit për sot thot sa vite jetoi dërguari Allahu të dhe Sifdi? Muhammed al-sallam ka jetu 63 vite honor. Që me vitet tona gregoriane i bjer diku 61 vit e disa muaj dhe më thonë 63 vite hënore, gjdo 33 vite, si pas kalendarit Gregorian, bëjnë 34 vite të hijgjëritit, apo kalendarit hënorë. Se gjdo 33 vjetë, Ramazani vije përsari në kohën e vetë. Dhe dhe nëse, si vjetë Ramazani do t'i bije në korrik, pas 33 viteve, do t'keme përsari Ramazani në, në korrik. Kjo të regon që është i 34 të Ramazan, nëse lindë fëmija në Ramazan, pas 33 viteve, ajo është i 34 vitë për ta. Për, për daj gjatë e 6 vite tona, bëjnë 68 tona e konfionën, tona me kalendar Gregorian që e me duke i mba, se nuk është të joni, bëjnë 66 vite të hijgjëritit, ose gjatë e 6 vite të kalendarit hënorë. Për dajë më hame dhe risëm jetoj, gjatë e 3 vite hënore, Uh, dindi në meke, vdicë në medine, pasi që disa ditë ishte ismutë dhe kishte uh, lëngon të prej dopsimit të trupit, është parmen në disa raste që hermi që e ka ongër në kajber prej një jahudike se cila e kishte hermu me mish, shoku i vetë kishte vdekë për i gamera e sa mëllaj e kishte eruit, por uh, thoshte se po i ndi një uh, po e ndi ndikimin e hërmit të ati mishet e hajberit në damaret e, e qafës dhe shpinës time, që po mduke se sikur po më priten me, me thikë. Disa edhe i kanë qujtë që hidë Resulluallajnës a sëllem, përshka këse, përshka në ndikimit ati hërmit që i kanë dothë. Por ka than inë në Lilmautin e se kërat, vdekja pas ka dhimbjet e mëdhaja, dhe u ka than sahabëve se unë i përjetoj dhimbjet dy fishin më shumë se sa ju që i përjetoni, Dhe ditën e hanë, pejgamerën alisat sëra me 12 rabiul evel, kishtë të kisht vdekë në dhamën e ajshës, radiallahu anha, në Medine, ditën e mërkur, është varrosë. Për ndaj, ditë lindja, pejgamerën alisat me 12 rabiul evel, nuk është e vërtëtume, më asë një hadith, nuk kemi dhe vërtëtume që me 12 rabiul evel, që e festojnë të një me vlydinë, nuk ka vërtetim për 2-mët rabiol e veli i vdekjes është i vërtetum. Përve për se bëdë bidat në festimin e me vdyjtjit për të të ditinit Muhammed Elisram, është edhe qështë të tjetër se nuk kanë datë verifikume. Për kundrasi verifikimi është për vdekjen me 2-mët rabiol e veli dhe ka mundësi që të kuptoj e dikuj se muslimant për egzohën datës e vdekjesë, barsit të fundit të njerëzimit të mesajit të në orë, mesajit të Allah t Mamed Ali Sërëm ka qenë vullit gjithë pejgamberve, në vargu në 124.000 pejgamberve të lau që jo ka dërgu njërzimit për t'jithirë në rrugë të zotit, dhe është shefacija i pari që në ditën e gjykimit dhëtë ndërmetsojtë allahë tala ta për ometit e ti. Allah, inshallah, e pas të më shëru, dhe Allah e në takoftë, inshallah, bashkë me ta në ditën e gjykimit dhe bashkë me pejgambert tjerte, allahë tala. Ta shorti më shtja. Ja, falenderoj që ishit sod me ne dhe shikoj sitan. Allah ju nderoft edhe juve. Falëndrimet janë tona. Edhe për shikues të juj, Allah forcoft imanin dhe na shtov diën e dobishme, por rasisim që mos neglizhojm obligimet tona kash i Zotit e pastaj obligimet tona kash i familjarëve dhe rrethit ton në përgjithësi. Mishë të ndëruar ishtë të ki hojë gjirfan saliju nga prizreni me cilin ne trajtuam pyëtje tuaj që ne keni dërguar në pyëtje që se i visë këse pikam. Me shpresin betë të knatëqur me përgjigje, julënën bështetjen e zotë i dëratar e selamariku.